Gaurkoan, Ondarria Blues Festivalari buruz, eh, itzein godu gu, hamar urte beteko duitua orten, eh, jaialdi honek, eta gitaro berezi antolatu dute eh, urtero bezala. Oztaiaren bederatzetik, hamar eh, bira arte irango duena, oda, oztegun ontan, eh, abiotuko da. Honetaz, itze egiteko, ba, txomin ezagartza zu, Ondarriko, eh, ba, alkatean dugu, kaixo eguna, txomin. Egunon, baita zurire. Bueno, ba, blues Festivalari buruz se itzemarra dugu, kultura jarduera garrantzitsu bat dudarik gabe, e, zu orain arte ba kultura zineto izan zara, ondarroiko hontan, eh aurten, bueno, ba, ja e, jarduera hau arkate bezala, eh bueno, jarrituko dozu, baina orain arte, e, ba festival honen eh ilbidea gertutu jarritu zu, soloko eh bilana do valorazioa eingo zenuke. Nik uste dut eh naiz eta naiz neiz, ez naizen herrikutian e, egon, eh, hasieratik baino bai erritar modura, usteut eh denok sumatu ke gula hainbat bat bain garrantzitsu, ez? Eman emandezagun hasierako sorpresa ze eh blues modalitatea edo blues mota, eh? motaren aurrian, herritar e, batzuk izan zezaketen e, zagutza aparte, ba besteok, bueno, pues pues erreferentzia eta ordan hasierako sorpresa horrek E, gure kaletan e, gure plazetan, e, izan duen e, eragin hasierako ax gori garatu egin dela, eta garatu data bilaka ere izan du e, nik uste dut bere bizikoa eta hori bai izan daitekela ez. Orduan zenzu horretan lehenengo enpresio hori da herrian bertan, eh alako mm, errotze bat izan duela eta herriko plazak eta kaliak hartzeko gaitasuna izan duen eh, jaialdi batez ari gera. Eta bigarrenik, claro, herriari begira, bai herritik kanpora, eh, beste begi batzuekin begiratzen baldin badugu, ba nazio artean kokatzeko balio izan dio, eh ondari biari kasu honetan, eh. Eta Horretan gainera, bueno, buz, buz, aurten bertan izan da olako aitortza bat, estatu batuetan, alakosari bat eta Europa mailako sari bat eta bar, Kanpotik ere badirudi referentzialtasun bat lortu duela, eh, honek. Eta bilak gustartu nituzke, herritik egiten zera ematen digun begiratu eta gero Kanpotik ematen diguna eta eh, Kanpoko horretan gaina gehiago, osea, sakonduta Zango genuke, gainera Europako jaialdien artean eh, lortu duela ba aitortza aitortza bat. Lortu horretan gainera ustut importanteak direla zenbait osagai eta hoien artian, bat izango litzateke egin den eh, musika mota honen barruan egin den apustua. Hau da, eh, badirudi erresago izan ziteke bestelako izen batzuekina bilatzea eta bestelako izen batzuek jorratzea eta narbi esateko komertzialago eintzitekeela bestetik ere bueno pues den urtian halako e keinu bat egintzen eginten Estivan Sigalekin. Naiz eta bideo hori itxura zerresago ta izan, ba eusendari ba, artistikoen aldetik eta joda, esan dezagun blusa hobeto ezagutzearen aldeko eta, eta blusa Ba, gu horren barrenen ere izen horren barrenen motazko daudela baina nola baiteko ezagutza, ezagutza eta kuriositate eta jakinmina hondei jagoa lortzeko ez ordan uste dut eta laburbiltzeko eh, denok egin dugula bide bat erritar modura gainera uste dut eh, ekarri egin gaitu ekarri egin gaitu eh, gai honetara Eta esango nuke, oso mm, lasai eta modu erakargarrian lortu duela baloratzea ba, egiten den eskaintza, eta gero beste alde batetik ez da katzerik mm -hmm. e, ondarribida jende asko ekartzen dola eta honek ere duen eragina bai bere bizikoa dela. Dudarik gabe, e, aipatzen genun genuen baita ere, bat eragina duen bai, ba, alde bat edo bai turismo e, sektorean, ostala eta, bueno, hori zenbakiak orda horde, eta urte-zurte, ba, ikusten da, ez? Sumatzen da e, dudarik gabe. Haipatzen genuen, e, txomin, bueno, ostegun honetan abiatuko dela, mabirara e, arte zabalduko da, egitarra zabala da, e, dago dudarik abek e, antolatu eta e, ez dakit zerbait aspi edo egitaroa zerbait aspima gatik, ez dugu guztiain e, aipatuko, eh, du da erigabe, baina... Baina nik esango nuke gehienok bueno, benta aldera joten garela ez, eta eta benta egiten den eskaintza horretatik, ba, noski ondarribia, bluz, bimila eta mauz, aria ematiak, ba, badu bere garrantzia eta gainera Bob Stroller aipatzen dute eta mudi guaterzen gana iristia ekartzen du. Neon, egila da, E, bentako kontzertu ez aparte, beste giro batzuetan e, egiten diren kontzertuak benetan ezaten dutez. E, e, Era askotako gana iristeko aukera ematen dutela. Eh? San Pedro Kalea izatea, nikoz dut, alaxe edela, ez dut, San Pedro Kalea erdian alako jende betekada bat izatea, mm -hmm. e, bere biziko da. Mion arma plazak, jonden e, e, urtian izan zuen oso oso eragin haundila eta gainera oso mm -hmm. e, gokila, eta aurtenera alaxe planteatzen da, eta baita kirolkaiek ere, Emanaldi manaldi ez gain, eh, nik naormendu nahi nuke Pues, dela, e, beraz, bakarrik, eh, entzutia, mm -hmm. gitarra mintegi bat egingo dela, beraz, ez da bakarrik kontzertuak entzutia, baizik eta gitarra mintegi bat egingo dela, erakusketa bat ere egingo dela eitzazetxean hain ba, zuzen amarrurteon ikuspegila e, eta emateko, e, gero beste alde batetik, gaztetxoei, mm -hmm. eh, nola baite eta orkutxabank eh, parte hartzearekin, mm -hmm. ba, nolabaiteko baiteko amabieta mazazpi urte bitarteko gaztetxoek izango dutela musika egiteko, ez dakite esan daitekeen bluesa egiteko, bueno, egiten baldin badote sondo, baina egiteko eta bestelako musika egiteko, agertoki egokieak izango dituztela. Beraz, zentso horretan E, hartu behar dugu kontzertuak bai, musika bai e, kasu batzutan e, jan eta edatiare bai uh -huh. eta lagun artian egotia salantzari gabe nion badire bestelako jardura batzuk eta eta ondo kokatzen ari direnak eta Horren dela gutxi Donostiako ezagun batzuen komentarioa, begira ez genuen horren berri gehiegi, Eta urbildu inginen, eta jo halako orduan eh, hauek aipatzenziaten apespiku plaza orain arma plazan egiten ah. da ez, plaza. plazar. Urbildu ginen plaza batera ikuzen genun girola saia, musikariak, unak eta egon ginen, ez? Daue gaitzen Jo, eta kalean gainera hori da, doainik egiten den eskaintza da, eta bueno, ba, ba oso momentu goxua pasa genun. horrelako ba, aukerak ere asko eskaintzen ditu eta gainera aurten zer esanik ez, gainera ostegunetik igandera bitarte, eh. Ostegunean, claro, e, musika salen artean doktor Dr. Filgu daipatzia, naiz eta batzoidi adina badugun, ba bueno, pues pues era daiteke, ez? Minon, bestetik nik ere sentzu esaten dut adituek, aipatzen kai patzen bai eh e, Lorreko eta bere bereziki eh musikari hoien hitzala oso soluzia dela. Oso ongin ba, bukatzeko, bueno, garraio zerbitzuari buruz, eh? e, jakin nahiko honek egia da, bueno, ba Hondarribian udanantzear zehar, e, da momentu jakin batzuk, nun, bueno, ba zaltasunak ba, egoten diren albututan e, trafikoarekin, hoiek ekiditeko baitare, bueno, Dibes festeo noreta, niaz e, ekialdi buzekin e, batera, zerbitzua, e, botu zerbitzua eskain zenuten, bizkatu hori norea. Bai, hor, hori batu nahi nuke dudari gabe e, seinalizazio lana egingo da eta kotxez urbiltzen diren e, gomendio egingo zaie urtero bezala ba aeroportutikan ja mendebaleko, saiez bide horretatik ondartzako aparkalekutara iristeko ja 2008. E, plaza daude eta eta kasu batzutan 300 bosteun metrotan hortze daukate eh gune nagusia e, beraz hori ez nuke azaltu nahi gero bestetik egia da eh iparraldetik eta lapurtitik etortzen zaizkigula hainbat pertsona eta eta itsasontzibidez etortzen zaizkigula eta eta sentzu horretan ere ja bertaino eh eremuan bertan sartzen dire eta azkenik eta zalantzarik ez e, ekialde busek e, jartzen dituen aut autobus serbitzuan ba izango dela lotura egokie irunekin uhum. bereziki eh, irunekiko lotura eh, asko areagotuko da, orduro okeraspaldimana o momentu jakin edo batzuetan, eta gero donosti ere, bai eh. orduan, zentzorretan, orbaitek bestelako interesik edo jakin minik baldin badu bai ekialde busen orrialdean bai udaletxearen horri edo bluzkai jaialdearen ba webgunean ere konsultaditzak eh, ordu tegiak Ba oso ongi, txomin, esker mila eh, gurean izatagatek gaurkoan mai mi riesco a uscire